Bon dia, som Andreu, Carla, Vera i Pau. Ja avui venim des de l'Escola La Masia per parlar-vos de les conseqüències i el final de la Segona Guerra Mundial. Estem així perquè a l'escola estem fent un projecte sobre la Segona Guerra Mundial i tot el que l'envolta. Hem començat este projecte perquè hem patit unes pintades nazis a l'escola mentre estaven de pont i hem decidit investigar un poc. Qui va perdre i qui va guanyar la Segona Guerra Mundial? I quan va acabar? Els perdedors de la Segona Guerra Mundial varen ser Japó, Itàlia i Alemanya, que es varen rendir a causa de que tenien perduda la guerra. En canvi, els guanyadors varen ser les forces soviètiques amb ajuda dels americans i els britànics. La Segona Guerra Mundial va acabar amb una pau odiosa al 2 de setembre del 1945. se m'ha abandonat i se m'acaben leshores. Fins a si hem arribat els que venien del poble de Pego i no sé res dels meus comans. Però he perdut tota esperança Ja res és més poc esperar. Les bombes atòmiques, qui les va llançar? On varen caure? I quants morts varen provocar? El 9 d'agost del 1945, els Estats Units van llençar dos bombes atòmiques a Nagasaki el 6 d'agost i a Hiroshima el 9 d'agost. A més, és complicat de mesurar la quantitat de morts, però algunes fonts estimen que varen morir 160.000 persones a Nagasaki i 80.000 a Hiroshima. Que va tindre a veure la Segona Guerra Mundial amb la creació de l'ONU? En conseqüència del final de la Segona Guerra Mundial es va crear l'ONU amb la finalitat de mantenir la pau, promoure de la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, garantir la seguretat dels estats basant-se en els principis d'igualtat, autodenominació i vetllar pel respecte dels drets humans. Quines conseqüències va tindre la Segona Guerra Mundial al món? Mireu, a la Segona Guerra Mundial varen haver 35 milions de ferits i varen morir més de 50 milions de persones a tot el món. A més, l'URSS, Estats Units, França i Anglaterra varen dividir Alemanya en quatre zones d'ocupació. Quines conseqüències va tindre la Segona Guerra Mundial als Estats Units? Doncs, amb conseqüència de la Segona Guerra Mundial, Estats Units es va convertir en la superpotència mundial que és ara, perquè després de la Segona Guerra Mundial, Europa estava plena destroços. I, aleshores, què, Andreu? I, aleshores, Estats Units va prestar diners a tota Europa per a després cobrar els interessos i guanyar molts diners. A més... Com tota Europa estava reconstruint-se, li compraven armes, ferraments, etc. I aleshores, Estats Units es va fer molt ric. Què va ser la Guerra Freda? El terme Guerra Freda va ser un model de relacions internacionals que va desenvolupar-se després de la Segona Guerra Mundial, fonamentat en tres blocs antilògics liderats pels Estats Units i la Unió Soviètica, amb els seus respectius aliats. Aquest fenomen es va iniciar després de la Segona Guerra Mundial, en 1945. Però la Guerra Fredra, pròpiament dita, va començar a l'any, 1947, després de molta tensió política entre un bloc i l'altre. Era un enfrontament no declarat, sense ofensives militars i basat en la mútua amenaça, incloent hi el desenvolupament de les bombes atòmiques i en l'intent per expandir les àrees d'influència respectives. Ya que arran del llançament de les bombes tiroshima y Nagasaki y había molta por de entrar en una guerra nuclear de vastst mundial, aquest en enfrentaament va a tener lloc al Lambit Poli Iideologic, Economic,nologic y militar. Cap dels dos blocs va a prendre mai acciones directes contra el altre, Raop en la cual es va denominar conflicto guerra freda. La guerra freda va acabar l'any 1991 amb el desmembrament de l'URSS i la caiguda del comunisme que es va donar entre 1989, caiguda del mur de Berlín, i 1991, cop d'estat a l'URSS. El guanyador de la guerra freda tècnicament va ser Estats Units perquè l'URSS va desaparèixer. que estàvem al sindicat, cara, els nostres fills teníem Hem arribat al final del podcast i us donem les gràcies per haver-nos escoltat. Esperem que us hagi agradat molt i que hagueu gaudit i après molt, com nosaltres. I fins la pròxima!